Sisplau, ajuda'm. Si no els aviso aviat, el meu fill també morirà. Sense voler, vaig sentir el que deien. Demà a tarda, tenen intenció de que la foc. Volen cremar tot el barri turc. Ajuda'm. Si no els aviso aviat, el meu barri, el meu fill, morirà cremat per les flames. El monstre. La confessió d'en Wolf Ei, marreco, espera! On vas? La catifa d'aquella antiquària d'estar en mans d'algú entesa en la matèria com jo si no, no té sentit Au, pare, ja t'he dit que no miris així, nano Ets un lladre mm? Bé, Doncs ja t'ho faràs Encara que m'embutxar aquí una fortuna no penso convidar-te a sopar i escolta'm bé, si li expliques això, algú te'n recordaràs. Tant me fa. No penso ser amic d'un lladre, jo. Toca'm manera. Mm? Ostres, quina gana que tinc. Va, va, no ploris, petit. Tu. La teva mare tornarà aviat. La mare d'aquest nen és aquí? Mm? Doncs no. I tu què fas aquí tot sol? Au, ves cap a casa amb la teva mare. Mm. Ah, què et passa? Que tampoc tens mare, tu? Em sap greu, perdona, no hauria d'haver dit. No passa res, jo tinc entén-me. Entén-me? Mm. Mm? No és res de l'altre món, però em pots menjar tant com vulguis. Mm. Mm. I dius que estàs esperant que aquest tal tema, que no és el teu pare, et vingui a buscar? Mm. Igual mm. que aquest petitó. On és la mare d'aquest nen? perquè no és aquí? Perquè uns homes dolents se l'han emportat. Oh. Uns homes dolents? Aquell lloc on t'he trobat és molt perillós. Fa una estona han atropellat davant dels meus nassos un home oriental que semblava que em volia ajudar. No home oriental? Oh, és veritat, m'has dit que en tema és japonès. Però vaja, no crec que fos ell. I haig d'anar, digue'm on és! El meu client. Aquell, Aquell home era membre d'un grup d'ultradreta. Vaig acabar el servei i vaig sortir del pis. Però m'havia descuidat la bufanda i vaig tornar per agafar-la. Aquell home parlava per telèfon amb un dels seus... Jo vaig fugir. Havia d'avisar la gent del barri, però em va atrapar. I ara estic aquí. El meu fill encara és molt petit. Si hi ha un incendi, no podrà fugir. Qui és? El professor Gedelitz m'ha demanat que et porti una mica de fruita. Moltes gràcies. El professor vol que et doni una notícia. Diu que ben aviat ens visitarà el general Wolff. És l'home que sortia a la foto amb el meu germà? Exacte! Segons diu el professor, el general Wolff és l'home que més bé coneix en Johan. Diu que molt millor que la seva pròpia germana. Ep! Tu, encara no et pots morir. D'aquí una estona vindrà el general Wolff. Vui que et trobi viu i que ens feliciti per haver-te capturat. Wolf! General Wolf em sent General Wolf. M'he de tota de buscar el general Wolf, perquè va ser ell qui va descobrir la genialitat d'en Johan. Rebre unes paraules de felicitació del propi general Wolf és com un somni fet realitat. Dispensi, senyor. Ja hem reunit els homes que s'encarregaran de cremar el barri turc demà al vespre. Hi ha hagut algun canvi de plans? Tot segueix el pla previst. Vull gaudir d'un bon sopar contemplant un cel ben vermell. Per això, si el foc no comença a l'hora prevista el sopar, se n'anirà a horris. Digues a aquests homes que siguin puntuals o rebran un càstig exemplar. Endesos. En Johan, mai ocuparà la cúspida. Eh? Mai aconseguireu que en Johan coroni la cúspida de la vostra organització. A diferència de la gent com vosaltres, ell no té aquesta mena de prejudicis mediocres com ara el racisme. En Johan menysprea la humanitat més enllà de les races. Calla! Veig que avui tenim un client poc corrent. Con hmm, convida-la una copa de part meva. al mateix de sempre. De seguida.. Uh -huh. Uh -huh. És tot un manet. Si continua així, serà una bona peça. <coughs> oh, quin fàstic! No sé com poden veure aquesta porqueria. Eh? És la jaqueta d'en Tenma. Tenma? Ei, on ets? enten Has d'intentar calmar-te. M'agradaria ajudar-te a sortir d'aquest lloc. Però ara no puc fer-hi res. Quan surti d'aquí, aniré de seguir del teu barri a avisar la gent. No pateixis. Ho dius de debò? Com es diu al carrer principal? Carrer Calvin. Carrer Calvin, d'acord. I tu com et dius? Aisha. Aisha, tranquil·la. El teu fill se salvarà. I de seguida et vindrem a rescatar. Però fins llavors hauràs de ser forta. M'has entès? Moltes gràcies. Ah, i tu com et dius? Nina, ens veurem quan et vindrem a treure d'aquí. Nina, des que vaig arribar a Alemanya m'han tractat amb molta crueltat. Tu ets la primera persona bona que he conegut. Ara tu i jo... Som amigues, oi? Mm -hmm. Escolta una cosa, com es diu el teu fill? Aisha? Aisha? Aisha! Així que és aquest, el famós Tenma? Sí. Mira, jo mateix l'he capturat. Per cert, on és el general Wolf? S'espera en un altre lloc. Venim a endur-nos aquest home. Què? Ei, un moment! Aquest home l'he capturat jo. Volia desfer-me d'ell després d'ensenyar-li al general. Què vol que en fem, d'aquest nen? Què? Eh? Diu no sé què, que ha vingut a buscar aquest home. Vaja, així que és amic teu? Eh? No, no el conec Aquest marrec no té res a veure amb mi Deixeu-lo marxar Això no pot ser I és evident que no podem anar amb un nen tan brut A visitar el general Wolf Desfes també No li feu mal Tu no t'hi fiquis, eh Afanya't, pèl el nano, veure si calla d'una vegada Entes Atura't! Era el meu subordinat! Oh, oh, oh, oh, oh. Doctor Tenma, li demano disculpes pel tracte que ha rebut. Vostè és un convidat molt especial del general Golf. Si no, els aviso aviat. El meu barri, el meu fill, morirà cremat per les flames. Ara tu i jo som amigues, oi? Tens raó. Tu i jo som amigues. Som mars... No trigarem a arribar a la mansió on l'espera el general Wolf. La Nina també és allà. Sí, no s'amoïni. Ella també és una convidada especial, igual que vostè. I la dona turca també és allà? No ho sé. Nosaltres només sabem el que ens han ordenat. Res més. Haig d'anar a la ciutat! Han dit que aquest vespre calaran foc al carrer Calvin. Si no aviso que hi gent, tant la dona que em va convidar a sopar com el nen moriran cremats. Hi heu d'anar! Em sap greu. Tenim ordres de dur-lo directament a la mansió amb el general. Atura el cotxe! ten -me... Et veus amb cor d'arribar tot sol al barri turc? Què? Jo vindré després, però abans haig d'anar a un altre lloc. Però... Has de ser valent i ja ets un home. Si tu hi vas, la gent del carrer Calvin es podrà salvar. Vinga, afanya't! Mm. Si pares un cotxe, no trigaràs més de mitja hora. Mm. Em sap molt greu haver amenaçat. Ja podeu continuar. Sento haver traït la confiança que heu demostrat quan m'heu tornat l'arma, però era l'única manera que tenia d'obligar-us a aturar el cotxe. No passa res. De ben segur que quan el general Wolf se n'assabenti, s'alegrarà de saber que per vostè l'arma que dur no és un simple complement. Ah. Endavant, és per aquí. On és la Nina? És en aquesta casa, no? La vull veure. Les meves ordres són que primer el porti amb el general Wolf i el professor Gedelitz. Però abans necessito saber si està bé. En Gedelitz ha mort. Ah. I no només en Gedelitz. Els seus homes també han sigut assassinats. Què? Nosaltres ens hem encarregat de defensa dels cadàvers. I la Nina. Quan nosaltres hem arribat a aquesta mansió amb el general Wolf, ella ja no hi era. Tu deus ser el doctor Tenma. Mm -hmm. I, I... vostè? <laughs> Encara que em vegis la cara, dubto que em reconeguis. M'alegro que hagis vingut. Soc el general Wolf. No... No pot ser. No sembla la mateixa persona que la de la foto de fa deu anys. És la por. Què? La maleïda por. Escolti, no pot córrer una mica més. Que ets boig, anem a 200 per hora. A 200? El compta quilòmetres està espatllat. Ai, no arribaré temps. És ben curiós com s'associen els noms a les persones. La gent que em coneix de fa temps sap que el meu nom és Wolf. Em diuen General Wolf. Però si m'envolto de desconeguts, de gent que no sap qui sóc, llavors m'he de presentar i dir que em dic Wolf. I llavors què? No hi ha cap prova enlloc que certifiqui que jo sóc en Wolf. Digues, què penses tu? Vostè va ser el primer a descobrir en Johan, oi que sí? Exacte, va ser ara fa 12 anys El va enviar a Berlín, al Kinderheim 511, amb la intenció de convertir-lo en soldat El més ben dit, en un dirigent Això mateix, perquè té el talent necessari per salvar aquest país del col·lapse Esclar, i ara l'han elegit com el successor de Hitler i es dediquen a organitzar grups d'ultradreta <laughs> jo continuo formant part de l'organització només per conveniència. Es veu que els altres membres el volen convertir en el nou Hitler, però això és una idea absurda. Fins i tot algú com Hitler va ser capaç de fer el que va fer, però algú com en Johan... sí... Jo li vaig posar el nom d'Ioha en aquell nen. Vam trobar els dos germans caminant a prop de la frontera txeca i els vam acollir. Havien aconseguit esquivar els controls de vigilància de la frontera i caminaven moribunds, desnudrits i morts de fred. Quan els vam acollir, de seguida van perdre la consciència, si nosaltres no els haguéssim trobat, segurament haurien mort. Nosaltres vam salvar-li la vida, igual que tu. Quan va recuperar la consciència, li vaig preguntar, com et trobes? I ell em va respondre, algun dia tu també ho sabràs. Mira, jo no tinc res que provi que sóc el general Wolf. Les persones que em coneixien han anat morint una rere l'altra. La dona, els fills, els pares, els germans, els familiars, els ajudants, els amics... Absolutament tots han mort i tot ha sigut obra d'en Johan. L'única prova que pot demostrar que jo sóc en golf és la fortuna que em vaig endur quan vaig fugir de l'Alemanya de l'Est. Ningú em coneix. Tan sols els queda confiar que jo sóc realment qui dic que sóc. Algun dia tu també ho sabràs. Aquest és el seu significat. La solitud. Té, mira això. Ah. esperaré al magatzem de la fàbrica Hilden Engels de Romberg. En Johan ha estat aquí aquest matí. Ha vingut aquí i ha matat en Gedelitz i els seus homes. I ara hi ha una persona menys que em coneix i que pot dir qui sóc. La Nina deu haver llegit aquest missatge i ara deu anar cap allà. Espero que el pugui matar. De dem maó? Em t'estic dient, la veritat hem d'avisar la gent del carrer Calvin de seguida. Ai, no ho puc creure. Per fi el cap de sort que estava esperant. Què? Aprofitaré el foc per agafar la catifa. Estic de sort! Ets un lladre sense cor! Vols callar? No cridis! No ho ha de saber ningú absents! Deixa'm anar! I no només la gent del barri! Deixa'm. Imagina't que ho senten els paios d'Ultrateta! Ens matarien, ho saps? Sobretot els caprapats, aquells que duen tatuada a l'esmàstica! que em deixis! Eh? Ai, caram... Escolteu, heu trobat una dona turca tancada a la casa? L'hem trobat morta al tercer pis. Aquella dona és l'única que no ha estat víctima d'en Johan, sinó dels ajudants del professor Gedelitz. Creu que aquest home serà capaç de matar en Johan, general? No ho sé, però és possible que encara no sigui massa tard. Episodio 17. El reencuentro.